Said ibn Jubair radiyallahu anhu tregon. I thash Ibn Abbasit, "Salnau fabikaliu pohon se Musa'i, bashkudhëtari i Hidrit, nuk ka qen Musa'i bijve të Izraelit." Ibn Abbasi tha, "Armiku i Allahut ka gënjur." Ubej ibn Kabi më ka thënë se e ka dëgjuar të dërguari në Allahut alayhi salam të rrafej. Kur Musa'i u ngrit të mbante një ligjërat para bijve të Izraelit, ata e pyeten I cili është njeriu më i dietur ndër gjithë njerëzit? Musa i u përgjigj: Unë. Allahu e krijoi atë, sepse ai nuk i ja atriboi dijen vetëm atij. Kështu, Allahu i shpalli atij: Te bashkimi i dy deteve është një rob i yni që është më i dietur se ti. Musa alayhi salam pyeti: O Zoti im, si mund ta takoj atë? Allahu i tha: Merr një peshk dhe fute në çantë e ec. Kështu Musa i Alaihi Salam nisper rrug bashkë me shërbëyesin e tij, Yusha ibn Nun, derisa arritën te një shkëmb ku te dy mbështeten kryet dhe fjetën. Peshku lëvizi fort në çantë dhe doli prej saj duke rënë në det. Atje, ai mori rrugën e vet drejt si në tunel. Allahu ndaloi rrëmimën e ujit në dy anët e rrugës, që krijoi peshkun dhe kështu pra, ajo ishte si tunel. Kur zgjuam Musa i shoqëruesi i tij harrojti t'i tregojë për peshkun. Kështu Ata vazhduan rrugun gjatë pjesës tjetër të ditës dhe gjatë natës. Mëngjesin tjetër, Musa i tha shërbetorit të ti. Na e pësilën tonë, vërtet që jemi lodur shumë në këtë uhtimin tonë. Musa i nuk u lodha spak deri sa kaloi vendin të cilin Allahu e kishtë urduruar të kërkonte. Pastaj, shërbetorit i tha. A e kujton kur arritëm të shkëmbi, unë harrova peshkun. Asku shtjetër përveç shëjtanit nuk më bëri që ta harrojë. Ai mori rrugën atë në mënyrë të habitshme. Aty ishte një tunel për peshkun dhe kjo që një çudi e madhe për Musa'in dhe shërbëtorin e tij. Musa'i alayhi salam tha: "Kjo është ajo që po kërkonim." Kështu, ata u kthyen prap duke ndjekur gjurmët e tyre të para. Ata të dy u kthyen duke ecur pas gjurmëve të tyre derisa arritën te shkëmbi. Kur ja, aty gjetën një burr të mbuluar me xhybe. Musa'i alayhi salam e përshëndeti atë me selam. Hidri i tha me habi A gjendet në vendin të një përshëndetje t'il? Musaj a lehi selam i tha Unë jam Musaj A i tha Valë, ti e Musaj i bivet i Izrairit? Musaj i tha Po, dhe shtoj Kam ardhur të këti që të më mësosh Ditshka nga dituria që të është dënë Hidri i tha Sigurisht që ti nuk do t'yesh në gjendit Të kesh durime për mbajtje me mua O Musa Unë kam ditshka nga dia Allahut të cilën ai ma ka dhuruar mua, për ti nuk e di. Edhe ti ke diçka nga dija e Allahut, të cilën ai ta ka dhuruar ty, por unë nuk e di atë. Musa alayhi salam tha: Nëse do Allahu, do të më jesh mua të dhuruar dhe nuk do të të kundëstoj në asgjë. Hidri tha: Atëherë, nëse më ndjek mua, mos më pyet për asgjë, derisa unë vetë të asë atë me gojë. Pas kësaj, ata të dy ecën për gjatë brekut të detit, derisa aty kaloi një bark dhe ata i kërkua në tyre që ti lejonin ata të dy të hipni në të. Dretu e si të barkës e njohën në hidrin dhe i lanë të hipni në të papages. Kër ata hipë në të, papritur Musaj pas e hidrik ishte hequr një dërras të barkës më sqepar. Musaj a lehi selami tha ati, Këta njerëz në hipë në të papages, kurse ti e ke shpuar barkën e tyre që ti mbytësht njerëzit e saj, vërtet që ke bërë një gjëtë keqe e të cruditshme. Hidri i tha, A nuk të thash se ti nuk do të jesh në gjendje të kesh durim mua? Musa i aleijihis salam i tha: Mos më qërto për atë gjë harrova dhe mos i jashpër me mua duke më sjellë vështirësi në çështjen time me ty. I dërguari i Allahut aleijihis salam vazhdoi. Shfaqsimi i parë që dha Musa i ishte se harroi. Pastaj, aty erdhi një harabel i cili u ul në anë të barkës dhe e zhyti një herë në cepin e detit. Hidri i tha Musait aleijihis salam: "Dita ime dhe dita jote" kasuar me dijen e Allahut, është si ajo që ka marrë këtrumçak nga deti. Pastaj, ata të dy zbritën nga barka, dhe ndërsa po për isnin përgjat bregut të detit, Hidri pa një djal duke luajtur me djemtë të tjerë. Ai e kapi atë djal për kokë dhe ja tërhoqi me duart e tij kështu e kështua mbyty atë. Musa aleyhi salam tha: "Kë mbytur një njeri të pafajshëm që nuk ka vrar as kënd?" Vërtet që ke bërë një gjë të tmerrshme. Hidri i tha: "A nuk të thash se ti Me të vërtetë nuk do të jesh në gjendje të kesh durim me mua, përcjellsi i Adithit ka thënë. Faji i dytë i Musaid ishte më i madh se i pari. Musa i alayhi salam tha: Nëse pas kësaj do të të dhë pyes sërish për çfarëdo lloj gjëje, atëherë mos më mbaj më në shoqërinë tënde. Tashmë ke arsye të mjaftueshme nga ana ime për të ndar prej meje. Dhe jo të dy vazhduan të ecnin derisa arritën në një fshat dhe u kërkuan banorëve të tij që t'u jepnin për të ngurë por ata nuk i pranuan mysafir. Aty ndeshën një mur që ishte duke u rrëzuar. Idri i rindërtoi atë me duart e veta. Musa aleyhi salam i tha: Ne erdhëm tek ta njerës, por ata as nuk na van për të ngrënë, as nuk na pritin si miq. Po të kishe dashur, sigurisht që do të kishe marrë shpërblim për të. Idri tha: Kjo është ndarje ndërmjet meje dhe teje. Un do t'i shpjegoj ty ato gjëra për të cilat nuk mund të durosh. Sa i përket anëjës, Ajo ishte pronë disa të varfër që punonin në det. Unn deshata dëmtoi, sepse prapa tyre gjendej një mbret i cili merrte me dhunë çdo anije të mirë. Sa për dialoshin, prindit e tij ishin besimtar. Ne dinim se dashuria për të do t'i çonte ata në të keqë dhe mohim, dhe dëshirovam që Zoti i tyre, në vend të atij, t'u jepte një më të mirë, më të pastër dhe më të mëshirshëm. E sa i përket murit, ai u takonte dy djalmoshave yeti në qytet dhe nën të gjende një thesar i tyre. Babai i tyre kishte qenë një njeri i mirë, prandaj Zoti Hyjë dëshiroi që ata të arrinin moshën pjekuris, e pjekurisë e ta nxirrnin thesarin e tyre, si shpjegimi i asaj për të cilën ti smundet të duroje. I dërguar i Allahut Alaihi Salam tha: Allahu mëshiroft Musa'in. Do të kishim dashur që ai të kishte pasur më tepër durim, kështu Allahu mund të na kishte përshkruar më tepër për, për ndodhin e tyre. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamia mbret.com